Godmorgen og velkommen til ugens første udgave af Jøginvestor Morgennyheder. I dag er det mandag den 18. september, og i dag skal du blandt andet høre om et stort antal kinesiske kampfly omkring Taiwan. Så skal vi høre nogle råd til Novo Investorer om, hvordan man bedst tager gevinst hjem. Og til sidst tager vi et blik på aktiemarkedet og ugen, der kommer. Du lytter til Jøginvestor Morgennyheder, og mit navn det er Sigurd Pedersen. Taiwan melder om, at der i løbet af de seneste 24 timer har opholdt sig 103 kinesiske kampfly i luftrummet omkring Taiwan. Det skriver Ritzau ifølge Berlinske. Taiwans forsvarsministerium oplyser, at 40 af de alt 103 fly har krydset den såkaldte mediallinje i Taiwanstrædet. Samtidig er der også observeret ni kinesiske krigsskibe i vandet omkring ø-nationen, som den kinesiske regering anser som værende en del af Kina. Taiwan har længe været en varm kartoffel, når det kommer til geopolitik, og frygten for en potentiel storkrig har også været et fokus på aktiemarkedet. Taiwan er blandt andet hjemsted for mikrochipsselskabet TSMC. Hvis du er en af de danske investorer, der har tjent godt den seneste tid på noget nordisk optur, så bør du lige tænke dig om en ekstra gang, før du trykker på salgsknappen og tager gevinst hjem. Timingen af salg kan nemlig have stor betydning for din skat. Det forklarer Janette Kølbæk, der er privatøkonom og formueekspert i Nykredit. Når du sælger og dermed realiserer nogle avancer, skal du nemlig betale skat af gevinsten. Så hvis du ikke skal bruge pengene med det samme, så er der en fordel i at sælge lidt løbende, lyder anbefaling fra Janette Kølbæk. Aktieavancer beskattes med 27 op til en gevinst på 58.900 kroner om året, mens aktieavancer herudover beskattes med 42%. Janette Kølbæk siger: "Vælger man at realisere lidt hvert år, er det således muligt at anvende den lave beskatning på 27%, som omfatter som omfatter aktieudbytter og aktieavancer," pointerer formueeksperten. Du kan læse flere gode råd fra Janette Kølbæk om at tage gevinst hjem inden på Yoinvester. Blandt andet om, hvordan man bedst sender gevinster videre til næste generation. Endnu en gang trækker usikkerhed om ejendomsaktierne ned i Kina. hangxing indekset falder med omkring 1% denne morgen. Det er særligt de kinesiske tech-aktier, som er på retræte, bemærker Bloomberg News, ligesom investorerne også holder øje med den pressede ejendomsgigant Country Garden. Europæiske aktier står til at åbne fladt, når børshandlen om få timer går i gang. I USA kan det blive en blandet handelsdag. Amerikanske aktier står til, en står til at åbne i grønt, hvis man kigger på Dow Jones og S&P 500 indekserne. Til gengæld så står Nasdaq-indekset til at gå tilbage med 0,4% ifølge futures. Et blik på den økonomiske kalender for denne uge viser, at der onsdag kommer rentemelding fra den amerikanske centralbank. Her vil det vise sig, om Federal Reserve går i fodsporene på den, amerik Sorry, på den europæiske centralbank, som torsdag valgte at hæve renten med 25 basispoinge eller om man vælger at fastholde den amerikanske rente på 5,5 Ja, det var mandagens nyhedsoverblik. Husk at følge nyhederne inde på jøginvestor.dk i løbet af dagen, og lyt med på Millionærklubben, som sender klokken 9.06. Tak fordi du lytter med.